Rádbízom a legszebb és legokosabb lányomat, úgy vigyázz rá. Kezet rázunk, elbúcsúzunk és beülünk a kocsiba. Szinte veterán járgány. Derenk, hogy gyerekkoromban sok ilyet láttam, de ma már alig. Remélem nem hagy az úton. Állá vezet a városkapuig, méghozzá manuálisan. Azt mondja, olyan ritkán kapja meg a kocsit, ha akkor is automatára teszi, teljesen elfelejtene vezetni. Innen tudom meg, hogy ő tavaly tényleg letette a vizsgát, rögtön azután, hogy betöltötte a tizenhármat.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 Mesélem állának a kalandjainkat a ketyerészőkkel, s hogy nem volt tanácsos átmenni ott napnyugta után. Elmondom, hogyan ijeszgettük egymást bokival, és akkor látom, hogy egyre lassabban haladunk, és le arca egyre fehérebb. Egyre csak a leégett házak helyét, az elszenesedett verendákat, az itt-ott megmaradt lépcsőket nézi, aztán félre áll a kocsival. Nem értem, mi a baj. Amíg csak mesélted, addig nem egészen tudtam elképzelni, de ez... ez borzasztó. Hallgatunk.